Inshayita hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi firaun silakan, kau mau jadi nubrus silakan, kau mau jadi penipu, pencurang silakan. Inshayita kalau kau mau sesuka hatimu silakan. Inakamayat tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, haja akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Tanaman yang kuntung. Mekar harum semerbak Tak lama menjadi kuning. Setelah itu layu dan mati. Kembali kepada tanah. Tumbuh tanaman yang baru anak kambing berubah menjadi induk kambing induk kambing mengandung melahirkan anak kambing induk kambing disembelih mati dari tanah kembali kepada tanah dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan tapi kita sudah terlanjur jadi manusia kita tidak pernah memilih ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Anaka thirin minal khalqi daripada makhluk-makhluk yang lain, wa faddalnahum tafdhila, kami muliakan mereka. Oleh sebab itu dikatakan ...jamaah jubah yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakan dia. Hai tuan yang amat berhormat, hai yang dipertuan agung, hai orang yang dimuliakan, bukan Allah yang memuliakanmu, Allah yang memuliakanmu. Lakadakah kenal insanah fi ahsanit takwi? Tapi jangan lupa, ada masanya. Summarada denahu asfalasah. Kami balikan dia ke dalam yang paling asfalasah bilik, terendah diantara yang rendah. Ini ujian hidup, menguji kualitas iman. Kalau emas diuji dengan api. Bakar dia Nanti akan tampak apakah dia betul-betul emas murni 24 karat Atau dia hanya batu hitam yang tak pernah berubah dengan panas Maka dia diuji dengan harta Diuji dia dengan anaknya Diuji dengan bisnisnya Diuji dengan kekuasaannya Ketika kekuasaan itu ada di tangan Dia tetap menolong agama Allah Ketika harta itu ada di tangan Dia pakai menolong agama Allah Ketika ilmu itu ada di kepalanya Pun dia pakai untuk menolong agama Allah saat itu dia dicap sebagai orang yang memiliki jiwa tenang, tenang dalam keadaan senang, tenang dalam keadaan susah, tenang dalam keadaan sempit, tenang dalam keadaan lapang. Allah panggil dia sebagai tamu-tamu terhormat. Ya. Ayyatuha an-nafsul mutma'innah, wa ayyuhal yatanah, irji'i kembali. Kita tidak datang ke kampung yang baru. Akan datang ke sebuah kota, kita tidak tahu tinggal di mana Hotelnya apa, tinggal berapa lama Siapa yang menjamin kita Apakah ada yang mengawal kita Merasa cemas Tapi kita tidak datang ke kampung yang baru Irji'i, kembali lah Kembali ke kampung halamanmu yang asli Ini perantauan saja Sampai masanya fisamu habis Kau akan kembali ke kampung halaman Irji'i, kembali lah Kemana aku kembali Ila rabbiki kepada Rabb Allah Radiyatam Allah dalam keadaan ridha kepada jiwa pun ridha kepada Allah Setiap pagi kita katakan Aku ridha kepada Allah Maka ikutilah aturan Allah Allah katakan haram jauhi Allah katakan baik dekati Allah katakan baik datangi Allah katakan haram Maka tinggalkan Tidak lagi ada berpikir Aku ingin tawad tapi Aku ingin berbuat baik tapi sanalah setan bermain allazi yawsuisu fi sudurinnas nanti kalau kau tidak ambil kau akan rugi kalau tidak kau ambil anakmu akan susah kalau tidak kau ambil rumahmu tidak akan jadi kau tidak kau ambil mobilmu tidak akan berganti kau tidak kau ambil istrimu tidak akan bahagia kau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak allazi yawsuisu fi sudurinnas minal jin nati dari kalangan setan Wanasm, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, Menjerumuskan kebanyakan dalam neraka jahannam. Wa intukhi aksalamanfi ardi. Kalau kau ikut kebanyakan orang, yudin lukaan sabillilah. Mereka hanya akan menyesakkanmu dari jalan-jalan Allah Subhanahuwataala.